Wa khairal hadih-hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syar'al umuri muhdathatuhah. Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin zalalah. Wa kulla zalalatin fid'nar. Ikhwanifiddin. Rahimanu wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Walhamdulillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan insya'Allah ta'ala. Pembahasan kita dari... Pembahasan syurut Qabul Al-Amal Yaitu syarat-syarat diterimanya amalan Setelah menjelaskan syurutul Islam atau syurutul Muslim Yaitu syarat-syarat menjadi seorang Muslim yang benar Seorang Muslim yang baik Barakallahu Fikm pada pertemuan sebelumnya Kita telah membacakan keterangan As-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Bahawasanya Di antara syurut Qabulul Amal Yang ma'rufah Yang sering kita dengarkan Syarat diterimanya amalan Apa saja dari Amalan-amalan soleh Atau ibadah-ibadah yang kita tegakkan Syaratnya dua secara mutlak Iaitu yang terkandung dari Syahadatain La ilaha illallah Iaitu syarat ikhlas Memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Kemudian syarat yang terkandung dari syahada wa anna muhammadan rasulullah. Iaitu tajridul mutabah bahwasannya amalan itu tidak akan diterima sampai dia memurnikan ikutannya dari rasul dari nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa maka ini dua syarat mutlak seluruh amalan ibadah akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka al-imam Fudalia bin Iyad rahimahullahu ta'ala menyatakan ketika menafsirkan firman Allah ta'ala lina beluakum ayyukum ahsanu amala kami ciptakan kalian untuk kami uji siapa yang paling terbaik amalannya diantara kalian yakni kata beliau amalan yang akhlasuhu wa aswabuhu Amalan yang paling ikhlas Dan yang paling mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa Itulah amalan yang paling baik Kemudian beliau mengatakan Walaupun seandainya amalan itu Ikhlas Tetapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah Maka amalan itu tidak akan diterima Begitu pula sebaliknya Kalaupun amalan itu mengikuti sunnah Rasulullah Namun dia tidak didandasi dengan ikhlas kemurnian ibadah hanya kepada Allah, maka amalan itu juga tidak akan diterima, sampai terpenuhi dua syarat tersebut, yaitu ikhlas dan sawab. yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi kita, Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian, Barakalafikum, As-Syeikh menambahkan, Rahimahullah Ta'ala, dari syarat yang ketiga, dan keempat diterimanya sebuah amalan yaitu amalan itu benar-benar bersumber dari seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan orang-orang kafir tidak akan diterima oleh Allah taala amalan orang-orang musyrik tidak akan diterima oleh Allah taala amalan orang-orang munafiqun khalisun finnifaq yang murni dia munafik maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ndaam. Kemudian, Barakallahuikum, berkata, al-syeikh, di dalam menjelaskan syarat yang ketiga tersebut, iaitu, amalan seorang muslim, mukmin dan dia bukan orang kafir, musyrik, atau munafikun. Karena mereka itu, memalingkan, Ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Ndaam, sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan atau mereka kufur terhadap Kitab Allah atau Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga amalan mereka tidak akan diterima Barakallofiqum. Nah, Ndaam, sehingga kita dapat menyimpulkan dari syarat-syarat diteri, diterimanya amalan. Yaitu ikhlas karena Allah Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Kemudian bersumber dari Iman kepada Allah dan Tauhid kepada Allah Ta'ala Kemudian Tidak bersumber dari kekufuran Kesirikan dan Semisalnya Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quranul Karim La'in asyaraqta la'ihbatan na'amaluk Minal khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam <coughs> Nabi-Nya sendiri Alayhi salatu wassalam <coughs> Kalau beliau yang berbuat kesyirikan Maka amalannya akan gugur Ia hangus Tidak akan diterima oleh Allah ta'ala Dan dia menjadi golongan khasirin Orang-orang yang merugi Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walau tidak engah min dunilahim, mala yang faukah, walau yadurub. Fain faaltah, fainna ka idham min al-dzalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak memberikan manfaat kepadamu, tidak pula menolak madarab. Jika engkau melakukannya, yakni Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau setalipun yang melakukannya, fainna ka idham min al Maka engkau kalau demikian tergolong. Kepada orang-orang yang dolim. Ia'ni ay'al musyrikin. Kepada golongan musyrikin. Demikian. Ia ya, penafsiran dari ayat tersebut. Fa'inna ka'idham minal dalimin. Ia'ni ay'il minal musyrikin. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wa Kalau dia sendiri. Beliau sendiri alaih salatu wassalam. Berdoa kepada selain Allah. Maka dia tergolong ke dalam musyrikin. Naam. Dan ayat-ayat yang sangat banyak barakallahu fikum yang menjelaskan bahwasanya seluruh amalan wajib dibangun di atas iman dan tauhid. Naam, dan tidak mengandung sedikitpun bentuk atau jenis-jenis kesyirikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Naam berkata penanya, "Mahwa makna andia. Apa itu makna niat?" Maka dijawab oleh Syekh Rahimahullah taala, "An niyatu hiyal qasdu, mahalluha alqalbu wa la yajuzu at talaffuzu biha, li anna ar lam yatalaffazu. Qala Allahu taala, "Wa asiru qaulakum aw ijharu bih, innahu alimun bi dhatis sudur." Niat adalah al-qosdu, <tuh> yaitu maksud atau tujuan. Jadi makna niat barakah fikum adalah al-qosdu, ya niat adalah maksud dan tujuan. Itu secara bahasa, mahluha al-qalb. Dan tempatnya hati itu adalah Di dalam hati Tempatnya niat itu adalah di dalam hati Maksudnya niat adalah Amalan hati Sekali lagi niat adalah Salah satu dari amalan-amalan hati Amalan-amalan kolbu Barakallafikum Di sana telah kita jelaskan Dari amalan-amalan kolbu Banyak jenisnya Di antaranya adalah niat Tawakkal rasa cinta rasa harap Rasa takut Dan sebagainya Maka Itu semua adalah amalan-amalan hati Diantara amalan hati adalah An-niyah Yaitu niat nah, Kemudian Ucapan hati Jadi hati ada ucapan Dan ada amalan ya Dan sudah kita jelaskan bahawa ucapan hati adalah Apa? Al-i'tiqad Wal-wat-tasdiq Iaitu pembenaran Dan keyakinan <tuh> Maka itu ucapannya hati Adapun amalan-amalan hati Itu banyak jenisnya Salah satu adalah niat, niat Niat barakallofikum Niat Maknanya adalah al-qasdu Tujuan dan maksud Ya tempatnya di dalam kolbu barakahlavikum laya juzutala fudubihah tidak boleh melafatkannya tidak boleh melafatkannya ni mengucapkan dengan lisan karena ketika diucapkan dengan lisan dia tidak lagi disebut dengan niat dalam pengertian bahasa Arab ataupun dalam pengertian istilah syariah ya berdasarkan dalil dalam syariah Niat adalah Amalan hati tidak nampak, tersembunyi Jika dinampakkan dengan ucapan lisan Maka dia bukan lagi amalan yang tersembunyi Tapi dia menjadi amalan yang nampak Sehingga dia menjadi amalannya lisan Ya, Amalan yang nampak Itu yang, yang diucapkan oleh lisan Oleh karena itu Ini penting untuk kita Mengetahui Bahawa niat Yang kita lakukan Dalam seluruh amalan Didasari dengan niat, ya niat itu di dalam hati tidak ditampakkan, ya tidak boleh dilafalkan, sebagaimana yang menyebar di tengah-tengah kaum Muslimun, ya misalnya mau solat Usolli duhuran arba' raka'atan far dan lillahit dan seterusnya saya solat wajib duhur empat raka'at ya menghadap kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Maka melafadzkan niat seperti itu tidak dibenarkan dan para ulama mengatakan itu adalah bidah. Ah. Penambahan di dalam agama. Naam, kecuali kalau seandainya itu dikatakan niat kecuali dalam haji talbiyah. Ya, berihram untuk haji, labbaikallohumma umroatan wa hajjan atau labbaikallohumma Hajjan atau labbaikallahumma umratan ya maka itu adalah salah satu manasik dari manasik-manasik haji dan umrah maka disunnahkan bertalbiyah ketika di miqot hendak melakukan ihram untuk umrah atau ihram untuk haji kalau seandainya itu dikatakan niat maka itu pengkhususan pengecualian dan tidak berlaku pada yang lainnya karena tidak adanya dalil barakallahu hikm tidak berlaku dalam sholat Ya Di dalam zakat Dalam puasa Dalam yang lain-lainnya Naam Maka An-niyah mahalluha fil qalb Niat tempatnya di dalam hati Tidak boleh Dilafadkan dengan lisan. Ketika dilafadkan Tidak disebut lagi dengan niyah Naam Lianna rasul Was-sohabata lam yatalafadu Karena Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, Ridwanullah alaihim, Mereka tidak melafatkan niatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَزِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِجِهَرُوبِهِ إِنَّهُ عَلِيمُمْ بِذَاتِهِ سُدُّرُ Kalian merahasiakan ucapan kalian, Atau menjaharkannya, Maka Allah ta'ala yang maha mengetahui, Apa yang ada di dalam dada. Nah, artinya, Kalau, Tuntunannya adalah, tidak dijaharkan Dirahasiakan Maka ikuti tuntunan tersebut Kalau tuntunannya dijaharkan Maka ikuti pula jaharkan Barakalofikum Maka sama saja Antum mensirkan, menyembunyikannya Atau menjaharkannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam dada Makna ayat ini Barakalofikum Bahwasanya sama Suatu amalan yang dituntunkan untuk Disimpan di dalam kolbu diamalkan oleh kolbu dengan niat tadi ya itu didengarkan oleh Allah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataupun amalan yang anda tampakkan naam maka yang terpenting adalah mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala syariat Allah ta'ala dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wa demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda Innamal amalu binniyat, wa innama likulli mri'in hanyalah amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya dan hanyalah setiap orang apa yang dia niatkan, tergantung apa yang dia niatkan. Maknahu maknanya kata Syekh rahimahullah, innamasihatul amal au qabulul a'mal au kamalul amal binniyat. Maknanya bahawa kebenaran suatu amalan, sahnya amalan-amalan itu, atau diterimanya, atau sempurnanya amalan itu, tergantung dengan niat-niatnya. -niat. Nah. Para ulama kita menjelaskan bahawa niat di dalam hadis ini, atau dalam hadis-hadis yang lain, tinjauannya ada dua, Barakallahu Fikum. Ya, yang pertama adalah niat dalam hal ikhlas ya niatnya ikhlas karena Allah tidak mengandung kesyirikan dari ria hujub atau sumah yang kedua tinjauan niat adalah membedakan satu amalan dari amalan-amalan yang lainnya nah misalnya sholat, sholat subuh barang siapa yang lupa lalu dia sholat subuh tapi hatinya hadir pada waktu itu dia sholat duhur misalnya Kolbunya, ya, hadir bawa dia solat duhur. Selesai solat subuh baru dia ingat tadi niat saya solat duhur. Ternyata ini solat subuh, maka solatnya tidak sah. Ya, walaupun dia ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena niatnya salah. Ya, keliru niatnya, peletakan niatnya keliru barakah lavikom. Yang benar dia wajib berniat yang hadir dalam kolbunya adalah sholat subuh, al-fajr. Bukan sholat duhur. Ya, Maka ketika dia lupa dan berganti niatnya, maka amalan ibadah itu tidak sah. Ya, Wajib untuk diulangi. Wajib untuk diulangi. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan, innamal amalu bin niat. Hanya lama amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka tinjauannya niat ada dua. Sekali lagi, dari sisi ikhlasnya atau tidaknya, dan yang kedua dari sisi peletakan niat itu dalam setiap amalan masing-masing. Nah, bahawa satu amalan itu membutuhkan niat tersendiri, ya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain dalam bentuk mufrad, ya, yang yang ma'aruf yang kita hafalkan ini dalam bentuk uh, uh, jama, ya, inna amalu bin niat masing-masing jama, yaitu hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya dalam riwayat yang lain bentuk mufrad innama al-amalu bin niyati hanyalah setiap satu amalan itu tergantung dengan satu niatnya sehingga dari sini dijelaskan para ulama Bahawa seluruh amalan itu membutuhkan apa masing-masing niat ya sehingga terjadi perselisihan di kalangan ulama mengumpulkan dua amalan dengan satu niat selama amalan itu dalam satu jenis Misalnya mandi junub dengan mandi Jumat. Ya. Bolehkah menggabungkan ya satu amalan dua niat? Yaitu niat mandi junub dengan niat mandi Jumat tapi amalannya cuma satu. Ataukah setiap amalan harus masing-masing satu niatnya? Terjadi perselisihan di kalangan ulama barakallahu dan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala merujihkan bahawa masing-masing Satu amalan, satu niat, Sehingga Tidak boleh Mengumpulkan dalam bentuk yang seperti Yang kita sebutkan tadi Sehingga dia mandi Dua kali Mandi Terlebih dahulu junub Setelah selesai kemudian Mandi jum'ah Ya Barakalofikum <tuh> Sebagian ulama membolehkannya selama Amalan itu dalam satu jenis. Ya, satu jenis. Karena jenis mandi junub dan mandi Jumat itu sama. Sehingga tidak perlu didouble. Ya, itu sudah mewakili. Barakallahu fikum. Jadi ini khilaf di kalangan ulama. Wallahu taala a'lamu bis Ya. Yang rajih wal ilmu inda Allah dan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala boleh insyaallah taala selama Amalan itu dalam satu jenis, tidak. Karena ketika didobel ini, ya, uh, kesia-siaan. Artinya, ya, di sana mengandung kesia-siaan dalam hal pemborosan, ya, dan seterusnya. Tidak. Karena jenisnya sama. Barakahlavikum. <tuh> sama dengan solat tahiyatul masjid. Dengan solat kubah duhur misalnya, seorang yang masuk ke masjid hendalah dia meniatkan untuk solat kubah du kubah duhur, solat sunnah kubah duhur, ya dua rakaat, solat sunnah kubah duhur. Tetapi dia juga punya niat bahwa solat ini adalah sama dengan solat orang yang masuk ke masjid sebelum dia duduk dua rakaat atau yang disebut dengan tahiyatul masjid maka mencakup di dalamnya, ya sehingga amalannya satu, niatnya dua, tetapi yang lebih menonjol niatnya adalah Qobla abduhur, ad yang lebih duluan yang lebih utama, niat yang mengikut adalah tahiyatul masjid nah, demikian ya maka itu <coughs> dibolehkan ya, Barakallahu <coughs> Fikm Ya, samaisal -sama dengan itu salat duha. Orang yang duduk di masjid setelah selesai salat subuh, ya, sampai terbitnya matahari setinggi tombak, dia salat duha, dia niatkan pula dalam salat duha itu adalah salat isyraq. Yang duduk ya setelah selesai salat jamaah subuh berzikir sampai dia salat dua rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Seperti pahala haji dan umrah sempurna, maka itu mengikut kepada niatnya untuk solat duha Nah, karena amalan jenis amalannya adalah sama, tetapi ada yang lebih utama dan yang lainnya mengikut. Barakah luvikom. Taib. Walhasil hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inna malam alubin di sini menunjukkan. Bahawa seluruh amalan itu diterima atau tidaknya besar kecil pahalanya atau tidak atau tidaknya itu tergantung kepada niatnya ya dari amalan tersebut. <tuh> Kemudian pertanyaan yang ketiga, ma makna kullinas adinu fil kolbi apa makna ucapan manusia bahwa agama itu di dalam hati. Dijawab oleh beliau rahimahullah hadihil kalimat tu yaqulha ba'd alladziina yuriduuna attaharruba min attakalif asy-syar'iyyah wad, -din, wad dinu yasmalu aqaida wal ibadat, wal -ibadat wal kalimat ini diucapkan oleh sebagian orang-orang yang ingin untuk lari dari taklif asy-syar'iyyah dari ikatan syariah na'am kalimat ini yang mengatakan agama itu di dalam kolbu yang penting hati, ini adalah kalimat syubhat yang diucapkan oleh sebagian manusia yang ingin melepaskan diri dari ikatan syariat padahal agama ini mencakup haqidah, mencakup ibadah dan mencakup amalan-amalan, muamalah innal apaida <tuh> takunu bil kolbi kaarkanil iman alati akhbar anha ar rasul sallallahu alaihi wa biqawlihi al-iman an-tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal-yawmil akhir bilqadari khairihi wa syarrih nah, sebagaimana yang disebutkan oleh syekh bahwa agama ini mencakup akidah ibadah dan muamalat adapun akidahnya itu adalah bil bilqalbi akidah adalah merupakan uh, uh, ucapan hati sebagaimana yang telah kita jelaskan Ya, seperti rukun-rukun iman yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agama mencakup akidah. Akidah adalah di dalam kalbu. Nah, kemudian uh, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallam terkait dengan iman antuk minabilahi wa malaiqatihi wa kutubi wa rusulihilakhiri. Al hadits dari rukun-rukun iman. Rukun-rukun ya, iman adalah Merupakan amalan kolbu ya, ya Karena dia terkait dengan iman Beriman kepada Allah Kepada malaikatnya, kitab-kitabnya Rasulnya, hari akhir Takdir yang baik dan yang buruknya Maka itu adalah agama Mencakup pula ibadah-ibadah Takunu biljawareh -ibadah. Yang ibadah itu dilakukan Selain dengan Keyakinan, juga dengan anggota badan. Selain dengan hati, juga dengan anggota badan. Seperti rukun-rukun Islam yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Bunia Islam ala Khomsin. Dibangun Islam di atas lima hal. yaitu rukun-rukun Islam. Naam. Walabudda min tatbiki hadihil arkan. Itikoh bil kolbi wa amalan bil jawareh maka dari situ menunjukkan dari dalil-dalil bahwa wajib menerapkan seluruh rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dengan kolbu dan dengan amalan anggota badan. Jadi tidak cukup dengan kolbu saja. Ya, sebagaimana sebagian orang-orang yang ingin terlepas dari ikatan syar'iyah, ya, sehingga dia tidak mau beramal. Dia yang penting hati, yang penting hati. Ini sering kita dapatkan ya, orang-orang yang wanita-wanita misalnya yang tidak mau berjilbab, dia mengatakan itu luarnya saja. Ya, bukan itu yang menentukan pakai jilbab, tapi yang menentukan adalah hatinya. Ah ini kan syubhat ya. Nah, padahal Allah taala mewajibkan untuk memakai jilbab. Ya, Islam adalah mencakup hati dan mencakup juga anggota-anggota anggota badan. Orang-orang yang hanya berkeyakinan dalam hati, ya beramal dengan hatinya saja, lalu tidak mau beramal dengan anggota badan maka ini tidak dikatakan Muslim atau Mukmin. Ya, enam Barakah Lafiqum ini keyakinan daripada uh, kelompok apa? Ha? Murjia atau khawarij keyakinan kelompok dari orang yang mengatakan hati saja tidak tidak butuh amalan dengan anggota badan ini keyakinannya kelompok apa Khawarij atau Murjiah atau yang lainnya Hah Mur Murjiah nah Murjiah itu sifat harapnya saja raja ya Sehingga yang penting hatinya, amalan anggota badan itu tidak penting. Nah, ini murjiab arka lawfikum. Maka tidak boleh demikian, ya. Sehingga orang kadang-kadang tidak solat, yang penting hatinya. Dia tidak mau solat dengan anggota badannya, yang penting hatinya. Seperti orang-orang sebagian dari torekat-torekat Sufi ya, yang sudah mencapai tingkat ma'rifat hakikat, maka tidak perlu lagi. Beramal dengan anggota badan Cukup dengan hati ya, Ini keliru barakalafikum Islam sebagaimana yang ma'ruf Dari rukun-rukun iman Unsur-unsur iman itu ada tiga Ada I'tikat diyakini dalam kolbu Ada apa? Diucapkan dengan lisan Dan yang ketiga diamalkan dengan Anggota badan ya, Ini unsur iman Hilang salah satunya Maka tidak disebut dengan iman tidak disebut dengan Islam. Ta'atum, sehingga iman itu memiliki tiga rukun atau tiga unsur, ya yang wajib diterapkan seluruhnya: kolbu, lisan, dan amalan anggota badan. Sehingga kita sholat, kita sholat ada, ya niat kita dalam kolbu, kemudian kita baca dengan lisan kita. Dan kita bergerak dengan anggota badan Ruku, sujud, duduk, berdiri ya. Sehingga ini net, disebut dengan Iman Maka tidak benar Kalau ada yang mengatakan yang penting Bukan jilbabnya yang dilihat, tapi hatinya Lah, Itu bisa kita katakan Bahawa Kalau saja luarnya tidak beres Lebih-lebih di dalamnya Ya, Kalau luarnya Dia tidak mau tunduk kepada syariat Allah taala maka lebih-lebih di dalamnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu sallam telah bersabda dalam hadis ala apa? Inna fil jasadi mudghatan uh, ala inna fil jasadi mudghatan idza solihat idza solihat soluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu, ala waiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging. Ya. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Perhatikan. Kalau segumpal daging itu jelek, maka jelek pula seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu, jantung. Bahasa bahasa Indonesia jantung, ya, bukan hati. Ya, kolbu itu jantung, bukan hati, karena uh, daging yang ada dalam jasad manusia beda dengan hati dengan jantung, beda, ya. Naam, jantung itu yang berdetak. Ya, itu yang disebut dengan kolbu Ya, yang mengandung eh uh, ruh makna ruhiyah, makna ghaibiyah, ruhiyah ghaibiyah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa di dianalogikan oleh manusia. Ya, itu ilmu goib di sisi Allah mengandung makna ruhiyah al-ghaibiyah kata para ulama. Naam. Sehingga kita hidup dengan ya Unsur-unsur yang ada dalam jasad kita dari kolbu, kemudian e, hati, al fuad, ya dan yang lainnya bar kalau fikum maka kata Nabi saw dalam jasad manusia ada namanya kolbu. Kalau baik kolbu ini baik seluruh jasad. Berarti di sini ukurannya, ya ciri kolbu yang baik itu ditunjukkan oleh jasad. Itu makna hadis. Ya, Ciri jasad Ciri kolbu yang baik adalah Diikuti oleh jasad Oleh amalan jasad Kalau amalan jasad baik Itu pertanda bahwa kolbunya baik Tapi sebaliknya kalau amalan jasad itu buruk Dia meninggalkan amalan-amalan Tidak mau beramal dengan anggota badannya Seperti tadi Tidak mau berjilbab Tidak mau sholat dengan gerakan Maka itu pertanda kalau kolbunya adalah jelek pula Buruk Berdasarkan hadis ini ya Dalam Bukhari Muslim Barakallahu Fikm Sehingga ya terbantah orang yang mengatakan demikian, ya dan kata syekh ini adalah orang-orang yang berupaya untuk menghindar dari ikatan-ikatan syariat. Saya tidak mau menerjemahkan dengan beban syariat, karena syariat bukan beban. Ya taklif, kalau secara bahasa taklif itu beban, ya tapi lebih cocok kita artikan dengan ikatan syariah. Kenapa? Karena Allah Taala tidak membebani hamba-hambanya. Melainkan sesuai yang dia mampu, ya. Namp sehingga kalau bahasa Indonesia kita artikan beban syariat berarti seakan-akan syariat membebani hamba yang hamba itu tidak mampu maka syariat ini bukan beban, ya. Tetapi ikatan syariat. Ketika seorang sudah balik maka dia sudah terikat dengan syariat wajib untuk mengamalkan apa yang wajib dan uh, yang sunnah. Yang diperintahkan oleh Allah Taala dan Rasulnya dan wajib meninggalkan yang haram dan yang makruh makruh. Wallahu aalam besoab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan karena waktu salatul isya sebelum saya tutup saya tadi keliru mengatakan wajib meninggalkan yang haram dan yang makruh. Yang makruh tidak wajib ya, meninggalkannya tetapi berpahala meninggalkannya. Sunnah. Ya, mustahab. Meninggalkan yang makruh itu dapat pahala. Bagi orang yang melakukannya tidak berdosa. Itu pengertian istilah fiqhiyah yang makruf. Nah, kita tutup dengan para Majelis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumabihamdik. Syeduala illaha illa anta astagfiru kawatubu ilaih. Akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.